Розквітлу папороть шукаєш ти в лісах, І вся йдеш в крові, і вся йдеш в сльозах, А я, пригнічений журбою, Іду погодаль за тобою. Обідна ластівко, З залізом скутих крил, Я знаю, ти впадеш без віри і без сил, А я в розпуці серед гаю, Тебе в могилі поховаю. 1909.